Принцесата Мишка Имало едно време един стар селянин. Той живел с тримата си синове. И тримата били млади и красиви. Селянинът много се гордел с тях. В един момент решил, че е време да се оженят. Синове мои, вече сте достатъчно големи за женитва. Искам да си намерите подходящи съпруги и да заживеете щастливо с своите избранници. Но, татко, къде? Ще си намерим булки. Да, татко, ще бъде трудно сами да си намерим съпруги. А, ще те послушам, татко, но моля те, кажи ни как? Разбира се, че ще ви кажа. Ние имаме стара семейна традиция и всички трябва да я следвате. Всеки ще вземе брадва и ще отсече едно от дърветата ни. Накъдето падне дървото, търсете булката си в тази посока. Но преди да отсечете дърветата си... Всеки от вас ще посади ново дърво и ще ми обещае да се грижи добре за него. Разбрахте ли? Да, тътко. Тътко, защо правим това? Защо съдим едно дърво, а сечем друго? Защото дърветата са много важни за нас. Не можем само да ги сечем, а трябва да отглеждаме все повече дървета. Синовете се подчинили на баща си. Всеки от тях първо посадил едно дърво, после отсякал друго. Дървото на най-големия син паднало и посочило на север. О, север! Това е добре! Момичето, което харесваме в тази посока. Ще тръгна на север да я поискам за жена. Дървото на средния син паднало в посока юг. Аха! Откъде това дърво знае, че обичам едно момиче и често танцувам с него, а то живее на юг? Веднага ще тръгна по южния път. Дървото на най-малкия син паднало и посочило към гората. Двамата по-големи братя му се присмели. Гледайте, наистина ли ще тръгнеш в тази посока? Ей, вейко, за кого ще се ожениш в гората? За вълк или за сърна? Ще тръгна в посоката, в която падна дървото. Сигурен съм, че ще намеря своята любима натам. И тримата братя поели на път. Най-големият син тръгнал в северна посока и поискал за жена момичето, което обичал. Тя веднага приела предложението му. Вторият син тръгнал на юг и предложил брак на приятелката си. Тя бързо му казала да. Вейко влязъл в гората и вървял много дълго, но не срещнал жив човек. Бил много разочарован и твърде уморен. Потърсил си подслон, и открил малка къщичка в гората. Вейко се изненадал, като я видял. Влязъл вътре, но тя била празна. Нямало никой друг, освен една мишка. О, тук няма никого. Как можа да го кажеш? Аз съм тук. Ти си мишка. Нечовешко същество. Ти какво правиш в тази гора? Търси своята любима. В гората ли? Вярваш ли, че ще срещнеш момиче на такова място? Не, но ако положа усилия, може и да намеря. Обаче се притеснявам, че тук няма хора. Ще ми се смеят, ако се върна от дома без любима. В тази гора няма момичета. Защо не избереш мен за своя любима? Ти си Мишка. Как мога да избера теб за своя любима? Давери ми се, Вейко. Макар да съм Мишка, аз те обичам и ще ти бъда вярна. Да, но... Мишката започнала да убеждава Вейко, танцувала за него и изпяла му една прекрасна песен. Умореният Вейко и мишката се забавлявали добре. Когато песните и танците свършили, мишката зачакала решението на Вейко и не спирала да го гледа влюбено. Харесвам те. Ще те избера за своя любима. Мишката много се зарадвала да чуе това. Обещала на Вейко, че ще го чака тук, докато се върне. Тримата братя се прибрали у дома. Е, синове мои, намерихте ли си булки? Аз си избрах едно много красиво момиче. Тя има розови устни. Моята булка също е много красива и има дълги златни коси. А... Какво стана, вейко? Сигурно твоята булка има остри зъби и дълги заострени уши. ха ха ха моля ви, не се смейте, братя. Любимата ми е нежно и дребно създание, облечено в кадифе. Тогава тя трябва да е принцеса. Да, след това тя пя за мен и аз бях много щастлив. Двамата братя не се зарадвали особено за Вейко. Минали няколко дена и баща им решил да подложи годениците на изпитание. Повикал синовете си и казал Искам да знам дали вашите годеници ги бива за готвачки или не. Кажете им да изпекат хляб за мен. По-големите братя се съгласили. Обаче Вейко мълчал. Тревожил се, защото знаел, че Мишка не може да изпече хляб. Отишъл в гората. Мишката много се зарадвала да го види. Знаех, че скоро ще се върнеш. О, какво стана? Изглеждаш ми притеснен. Баща ми иска всяко от годениците да му изпече хляб. Но ти не можеш. Братята ми, ще ми се присмиват. Кой ти каза, че не мога? Братята ти няма да ти се смеят. Аз никога не съм чувал мишка да пече хляб. Но аз мога. Мишката звъннала три пъти с малко сребърно звънче. Щом чули звука, стотици мишки заприиждали от всякъде и се събрали около мишката. Мишката се изправила пред тях горда и достойна. И за изненада на Вейко, всички мишки са пръснали, а когато се върнали, носили зърна от най-хубавото жито. Мишката взела зърната и изпекла прекрасен самун пшеничен хляб. Тримата братя занесли хлябовете на баща си. Най-големият си му предложил ръжен хляб. Много добре! Този хляб е хубав за работещи хора, като нас. Вторият син му предложил хляб, направен от ечемик. Е, също е много добър. А Вейко му дал своя бял хляб. Какво? Бял хляб? Вейко, явно твоята годелица е много заможна. Разбира се, но ли той ни разказа, че е принцеса? Кажи, Вейко. Откъде принцесата взе пшеницата? Тя звънна на три пъти с сребърно звънче и слугите й донесоха всичко. Аз съм много доволен и от трите ви годеници. Изпекли са чудесен хляб. Но преди да ги доведете тук, искам всяка от тях да ми изпреде по-нещо. Моята любима е добрата качка. Моята също? Вейко не казал нито дума защото бил сигурен, че мишката не може да тъче. Отишъл в къщичката в гората. Мишката усетила, че се тревожи, попитала за какво. Боя се, че няма да се справиш. Не съм чувал мишка да тъче. Ти можеш ли? Разбира се! Любимата навейко ще направи всичко за него. Мишката пак звъннала три пъти със сребърното звънче. Надошли стотици мишки и застанали пред нея в очакване на заповедите ѝ. «Всяка от вас да ми донесе най-фина ленена нишка!» Всички мишки се подчинили и изчезнали, а когато се върнали, всяка носила по една нишка най-фин лен. Мишката изтъкала плат от най-прекрасния лен. Той бил толкова фин, че се побирал дори в орехова черупка. «Взими това, Вейко, да го да хареса на баща ти!» Вейко взел ореховата черупка и се прибрал у дома. Братята му показали това, което техните любими изтъкали. Група Мук. Не е много фин, но е добър. После вторият син дал на баща си изтъканата от любимата му. Смес от памук малко по-добре. Ами ти, Вейко! Вейко извадил ореховата черупка. Братята му се присмели. ха <laughs> Татко да, искаше малко и плата, а не черупки. Смехът им пресекнал, когато бащата отворил черупката и извадил оттам най-финия ленен плат. О, как успя да го направи! Звънна със сребърното звънче и нареди слугите да й донесат най-финия лен после и плата за теб. Веко, любимата ти явно наистина е принцеса. Сега тримата доведете годениците си от дома. Искам да видя всичките. Доведете ги утре. Мишката била щастлива, като чула това. Облякла се добре, свъннала със звънчето и поръчала карета и петима кучияши. Скоро се появила карета от орехова черупка, теглена от пет мишки. Вейко се изненадал, като я видял. Мишката седнала в каретата, а отпред и отзад застанал по един кучияш. И всички потеглили към дома на Вейко. Момъкът вървял до каретата. Не се тревожи, ще се грижа добре за теб. Не се притеснява и от баща ми. Той е много мил човек. Като излезли от гората, приближили един град. Близо до него минавала река. Затова трябвало да минат по моста над реката. Докато го прекусявали, от обратната посока се появил един човек. Той е видял няколко мишки да вървят към него. Размял се и изритал всички в реката. Какво направи? Защо го направи? Отдави моята годеница в реката! Годеница ли тези мишки? Той се засмял силно и си тръгнал. Навейко му било мъчно за мишката. Огледал добре реката, но никъде не я видял. О, моята бедна малка любима, толкова ми е мъчно, че се удави! След тези думи, Вейко се обърнал и видял красива каляска да чака на другия бряг на реката. В нея били спрегнати пет прекрасни коня. А вътре седяло най-красивото момиче на света. Вейко бил очарован от великолепието на каляската и поел по пътя към дома. Когато приближил каляската, Вейко, защо не седнеш до мен? Аз? Ти ме избра за своя любима, когато още бях мишка. Надявам се няма да му оставиш, щом пак съм принцеса. Ти ли беше мишката? Да, бях принцеса проклета с ужасно заклинание. То никога нямаше да се разруши, ако ти не ме беше избрал за своя любима. И онзи мъж не ме беше удавил, Сега проклятието го няма. Можем да се срещнем с баща ти, да се оженим и да отидем в моето кралство. И те потеглили към дома на Вейко. Баща му и двамата му братя останали безмълвни, когато видели принцесата на Вейко. Татко, това е моята годеница. Твоята годеница наистина е принцеса. Но къде я намери? Ей там, в гората, на накъдето посочи дървото. На Накъдето посочи дървота. Винаги съм знаел, че това е най-добрият начин да си намериш жена. Ако и нашите дървета бяха посочили към гората, и ние щяхме да се оженим за принцеси. Но те грешали. Вейко получил принцесата, защото бил добър дори с една малка мишка. Бащата ги благословил и те се оженили. И били много щастливи, защото били добри и верни един на друг и се обичали безкрайно.